Emisiunea creștină de radio Evanghelia Lumina Vieții și în ascultătorii cu prilejul lecțiunii C092 Lecțiunile acestea sunt aduse de preotul Valeriu, realizatorul acestui program și astăzi cu voia lui Dumnezeu și bunăvoința dumneavoastră a celor care v-ați luat timp să ne ascultați, ne vom începe lecțiunea cu prilejul versetului 6 al capitolului 13 al întâi epistolea lui Pavel către Corinteni Mai înainte de aceasta însă dați în voie să citesc un episod din viața lui William Booth, care este comandantul Armatei Salvării. Citem astfel că Eduard al VII-lea, regele Angliei, a dat o atenție deosebită lucrării lui William Booth întemeietorul Armatei Salvării. Odată, regele a vizitat mahalalele Londrei deghizat și a rămas foarte mișcat de mizeria pe care a văzut-o. De aceea l-a interesat mult când a auzit că William Booth lucrează pentru ridicarea morală și spirituală a acestor mahalale. În ziua de 24 iunie 1904, regele l-a primit în audiență pe William Booth, comandantul armatei salvării, care a fost întotdeauna un om simplu. Acesta s-a dus la palat fără să se îmbrace în haine pompoase. Lângă palat a observat că mâinile sunt murdare de la lucru greu de la care venea. A observat în curtea palatului un bazin cu apă și s-a dus să se spele acolo. Regele l-a observat și a venit la el, i-a întins mâna și i-a zis Domnule William Booth, faceți un lucru mare, un lucru glorios în reformarea mahalalelor orașului nostru. Astfel au început să discute mult. După un timp, regele l-a întrebat, ce distracție aveți dumneavoastră, domnule general? La care el a răspuns, salvarea sufletelor. Și avea dreptate, căci cea mai mare distracție și bucurie a vieții sale a fost să vadă sufletele pierdute aduse la Hristos. Dragii mei, în ceea ce mă privește, departe de a mă pune alături de William Booth, eu nu sunt comandantul niciunei armate a salvării cum a fost el și nu cred că vreunul din ascultătorii noștri vor fi având vreun renume, vreo reputație atât de mare cum a avut-o William Booth. Un lucru comun însă avem cu el toți aceia care suntem credincioși născuți din nou din Dumnezeu. Deci, dacă te numești credincios, atunci înseamnă că ești născut din nou din Dumnezeu, prin pocăință și botez, ai Duhul Sfânt al lui Dumnezeu în tine și, prin aceasta, toți suntem frați egali, din perspectiva aceasta, cu William Booth. Acum, este adevărat că, în timp ce Dumnezeu l-a chemat pe el cu o chemare specială la o astfel de lucrare, ajungând până acolo încât ani și ani de-a rândul să se vorbească despre lucrarea făcută de el și chiar și astăzi funcționează destul de puternic și în Statele Unite și în multe alte părți ale lumii, în timp ce este adevărat deci că el a fost chemat la o lucrare specială, nu este mai puțin adevărat că și noi care suntem născuți la viața cea nouă din Hristos prin suferințele lui Hristos avem în noi aceeași chemare de a salva sufletele din jurul nostru. Să știți, dacă nu simțim dorința aceasta arzătoare, dacă nu simțim că ne lipsește ceva în momentul în care nu ne ocupăm îndeajuns cu mântuirea sufletelor din jurul nostru, trebuie să ne punem un mare, un serios semn de întrebare în dreptul mântuirii, pentru că ceea ce se naște din foc este foc. Dacă noi suntem născuți din focul dragostei lui Dumnezeu pentru noi, care a mistuit pe Domnul Iisus Hristos până când ne-a dus la sine, atunci focul acesta din care suntem născuți ne va mistui și pe noi pentru mântuirea celor de lângă noi. Cum am spus, pe unii mai mult, pe alții mai puțini, dar fiecare dintre noi va arde de dorul și de focul acesta de a-i vedea mântuiți pe cei din jurul nostru. William Booth făcuse din dorința de a salva sufletele întreaga lui distracție a vieții. Oare pentru mine, care sunt și eu credincios, care este distracția, fericirea, satisfacția vieții, împlinirea vieții mele? Cuprinde aceasta măcar cât de cât aducerea sufletelor la Dumnezeu? Iată un semn foarte serios de întrebare pe care... Orice credincios înțelept se grăbește să și-l pune acum în dreptul mântuirii sale, să analizeze foarte amănunțit, să se însmerească înaintea Domnului și să ceară Domnului să fie mai aprins de focul acesta pentru mântuirea celor din jurul nostru. Doamne Dumnezeule Tată Ceresc, binevoiește te rugăm și binecuvântează timpul acesta pe care îl stăm în fața cuvântului Tău, cu prilejul lecțiunii de față, cercetându-ne pe fiecare cu toată seriozitatea în ce măsură suntem plini de Tine și dacă chiar suntem cu Tine, pentru că mulți nu au nici măcar nașterea din nou. Ajută-ne să ne verificăm și noi față de acest adevăr atât de real. Dacă suntem născuți din focul dragostei tale pentru noi, care a mistuit pe fiul tău pentru ca să ne aibă cu tine, suntem și noi la rândul nostru mistuiți de focul acesta de a vede pe alții aduși la tine? Te rugăm să ne cercetezi cu toată seriozitatea și să ne lași harul tău, bunătatea ta și puterea ta ca acei care nu sunt născuți din nou Să facă lucrul acesta acum Iar noi care suntem născuți din nou Să ne umplem tot mai mult de focul dragostei tale Pentru toți cei din jur Pentru care ai vărsat prețiosul tău sânge Deopotrivă ca și pentru noi Dorim să facem lucrul acesta Să-ți mulțumim inima ta de tată Să facem pentru fericirea celor din jur Care sunt pe drumul iadului Să facem și pentru bucuria noastră Pentru ca să avem cât mai multe cununi Să le aruncăm la tale, o Doamne, în ziua acea slăvită, când vom vedea și vom recunoaște cu adevărat, cum ție ți se cuvin cu adevărat, meritele, slava și puterea în veci. Amin. I -a Haideți acum să dăm citire versetului 6 de la 1 Corinten, capitolul 13, unde ni se prezintă însușirile, roadele sau caracterul dragostei. Citim: Dragostea nu se bucură de neregiuire, ci se bucură de adevăr. Vedeți, dragostea este ca ochiul, nu poate suferi nici cea mai mică murdărie. Păcatul este murdăria cea mai supărătoare pentru ochiul dragostei. Unde stăpânește păcatul, acolo nu este dragoste dumnezeiască. Dragostea este viață, lumină și ordine sfântă. Păcatul, adică nelegiuirea, este moarte, întuneric și neorânduială. Un om al lui Dumnezeu spunea că Păcatul meu este o anarhie spirituală, iar anarhie înseamnă lipsa oricărei norme de control, adică un haos. Dragostea nu se bucură de nelegiuire, ci se bucură de adevăr. Nelegiuire este orice fel de păcat. Adevărata dragoste are ochiul cel mai deschis și ea locuiește numai în lumină. Dragostea oarbă nu există. Numai sentimentele pot fi oarbe, dar dragostea nu e numai sentiment, ci ea este și rațiune. Așa este dragostea din Dumnezeu. Nelegiuirea este necunoaștere. Dragostea este lumină cunoaștere. Marele poet Indian Tagore scria Lipsa de iubire este un fel de tâmpenie, căci iubirea e desăvârșirea cunoștinței. Nu iubim, Fiindcă nu înțelegem, sau mai mult, nu înțelegem, fiindcă nu iubim. Căci iubirea este sensul ultim a tot ce ne înconjoară. Ea nu este un simplu sentiment, ea este adevăr din care izvorăște întreaga creațiune, încheiat citatul. Dragostea se bucură de adevăr, adică de cunoaștere. Nelegiuirea și adevărul sunt puse aici alături. La 2 Tesaloniceni, capitolul 2, cu versetul 12, citim Pentru ca toți cei ce n-au crezut adevărul, ce-au găsit plăcere în nelegiire, să fie osândiți. Cine are dragostea adevărată, se bucură de adevăr în toate privințele, în gândire, în vorbire și în purtare. Se bucură de adevărul cuvântului lui Dumnezeu pe care îl crede, îl trăiește și îl vestește. Dragostea și adevărul sunt ca o monedă cu două fețe. Nu poți avea una fără cealaltă. Cine are adevărul are și dragoste și cine are dragoste are și adevăr. Când un suflet începe să se deschidă pentru Evanghelie, se bucură de adevăr. La auzirea Evangheliei, un glas îi răsună în suflet și zice, acesta-i adevărul, aici rămân. Duhul Sfânt, de asemenea, îl face să se bucure de adevăr, chiar dacă adevărul îl ustură adeseori. Fii dragostei, răscumpărații adevărații ai Domnului, se bucură de adevăr. Duhul Sfânt îi încredințează de acest lucru. Lumea nu se bucură de adevăr. Cea mai mare catastrofă de pe pământ, zicea cineva, ar fi ca lumea să fie obligată ca numai o zi să spună adevărul. Nicio nenorocire n-ar aduce atât aprăpăd cât ar aduce această obligație. Oamenii umblă cu prefăcătorie, cu vicleșug, cu lingușiri și cu minciuni. Dar voi să nu vă potriviți chipului veacului acestuia, ne spune răspicat cuvântul lui Dumnezeu la romani 12 cu versetul 2. Așadar, dragoste, adică Hristos, nu se bucură de nelegiuire, ci se bucură de adevăr. Dragii mei, să luăm aminte la acest sfânt cuvânt al lui Dumnezeu, să ne cercetăm în lumina Lui și să ne îndreptăm umbletele noastre, să nu fim numai analizatori ai iubirii, cum sunt unii de obicei, ci să fim trăitori ai iubirii. A trăi iubirea este adevăr. Dragostea se bucură de adevăr. În versetul următor, la versetul 7 din 1 Corintain 13, citim... Dragostea acopere totul, crede totul, nădăjduiește totul, sufere totul. De subliniat în versetul acesta este cuvântul totul. În dragostea adevărată, nimic nu este pe jumătate, ci totul este întreg. Dumnezeul dragostei care a început în noi lucrarea Lui mântuitoare nu se va opri la jumătatea drumului, ci o va duce la bun sfârșit. Dragostea dumnezeiască se dăruiește în întregime și merge până la capăt cu toți călătorii. Dragostea așadar, ni se spune prima dată, acopere totul. Nu numai că nu trâmbițează niciun păcat al cuiva, ci chiar acopere în întregime pe păcătos ca o umbrelă uriașă și durabilă, ca niciun strop din ploaia vrăjmașului să nu-l atingă. Fericit adăpost este dragostea. Fericit adăpost este Domnul Isus Hristos, dragostea lui Dumnezeu întrupată. Oricine vine la el cu credință este acoperit în întregime și niciun păcat nu îi se va mai vede pentru că el curățește totul desăvârșit. Dragostea acopere o sumedenie de păcate, citim la 1 Petru 4 cu versetul 8. Cine vorbește cu satisfacție despre păcatul altuia, nu poartă în sine dragostea dumnezească, nu l-are pe Hristos. Expresia Acoperă totul, s-ar mai putea traduce cu a găsi dezvinovățire sau justificare pentru orice. Așa face dragostea. Ea protejează, are milă și aduce scuze. Nu ocrotește păcatul, ci pe păcătos ajutându-l tăcută la vindecarea lui. Dragostea găsește scuze pentru cel căzut în păcat. Zice că e slab și așa mai departe. Prin felul ei de a se apropia de cel căzut, dragostea totdeauna biruiește. Dragostea acopere răul și scoate la lumină partea bună și frumoasă a cuiva. Dragostea, ni se spune apoi, crede totul. Aceasta nu vrea să spună că dragostea este credulă primind orice minciună. O, nu! Ci ea crede tot adevărul și nu lasă nimic din el, oricât ar fi să sufere de pe urma lui Dragostea crede în biruința adevărului cum că toți oamenii sunt frați în devenire și de aceea se apropie de ei Ea se bazează pe puterea lui Dumnezeu care poate să facă lucruri mai presus de gândirea omului Un om spunea odată altcuiva Eu nu mă încred în nimeni până nu-mi dă dovadă că merită încredere Celălalt însă, care era credincios și purta în sine dragostea lui Dumnezeu, i-a răspuns. Eu mă încred în oricine până îmi dă dovada că nu merită încredere. Vedeți, unul începe cu răul, iar altul începe cu binele. E mai bine să fii înșelat iubind decât să porți mereu în suflet viermele îndoierii și al neîncrederii. Să nu ne temem niciodată că umblând călăuziți de dragostea dumnezească vom fi înșelați sau duși în rătăcire. Cine se încrede în dragoste este cel mai luminat și mai puternic om. Dragostea nu este o slăbiciune, ci o tărie neînchipuită. Ea este totdeauna biruitoare din orice greutate și luptă. Ni se mai spune apoi dragostea nădăjduiește totul. Vedeți, dragostea are totdeauna ochii deschiși. Ea vede, prin credință, dincolo de orice munți de greutăți, împlinirea făgăduințelor lui Dumnezeu. Într-o lume plină de deznădejde și teamă, dragostea poate nădăjdui totul, pentru că ea este lumina care pătrunde viitorul. Cel credincios are o nădejde neclintită și fericită, pentru că este la postul dragostei dumnezeiești. Numai în dragoste poți nădăjdui totul și poți fi sigur de biruința binelui și a adevărului. Istoria bisericii vorbește despre fericitul Augustin că avea o mamă credincioasă numită Monica. Tânăr fiind, el era stricat în toate privințele. Tatăl lui era păgân, însă mama lui se ruga necurmat pentru el și stăruia de el să se întoarcă la Dumnezeu. El s-a cu alți tineri de vârsta lui și a plecat de acasă ca să scape de gura mamei. Din Africa unde era, s-a suit într-o corabie să treacă în Italia. Mama lui nici nu a știut când a plecat, dar când l-a văzut pe punintea corabiei care se îndepărta, a căzut leșinată pe malul mării. Augustin a ajuns în Italia și acolo a continuat aceeași viață stricată. În orașul în care se stabilise era și un episcop care vorbea frumos, iar Augustin, din curiozitate, s-a dus să-l asculte. Mama lui, Monica, n-a mai putut răbda și a venit în orașul acela. Ea s-a dus la episcop și a povestit viața destrăbălată pe care o aducea Augustin, cerându-i ajutor. Te rogi Dumnezeu pentru el?" a întrebat episcopul. Ea a răspuns... Mă rog, dar parcă Dumnezeu nu mi-ascultă rugăciunea, cu cât mă rog mai mult pentru el, cu atât parcă devine mai stricat. Atunci episcopul i-a spus, tânărul pentru care te rogi nu va pieri. Și într-adevăr, n-a mai trecut mult, iar tânărul acesta s-a întors la Dumnezeu. Nădejdea acestei credincioase care iubea fierbinte n-a fost înșelată. Numai nădejdea care izvorăște din credință și este hrănită necurmat de dragoste învinge totul. La punctul acesta, pentru că am vorbit despre felul în care femeia aceasta credincioasă a dobândit de la Dumnezeu întoarcerea fiului ei prin rugăciune și mai ales citând spusele episcopului că un tânăr pentru care se roagă cineva nu va pieri, Vreau să încurajez pe părinți să se roage stăruitor pentru copiii lor, fără să se uite la rezultate, căci acelea sunt lucrarea lui Dumnezeu. Partea noastră este să ne rugăm și să credem, cu atât mai mult cu cât avem făgăduința făcută de El, că dacă noi credem, vom fi mântuiți nu numai noi, ci și toată casa noastră. Rugați-vă, deci, fraților și surorilor, pentru copiii dumneavoastră și vă rugați-vă și pentru alții, pentru că aceea pentru care se roagă cineva, spunea episcopul acela, nu vor pieri. Dragostea sufere totul Un credincios descrie într-o carte o întâmplare petrecută la o școală de fete din India. Fetele locuiesc câte 12 în căsuțe mici și sunt supravegheate de o indiană. Una din fete nu asculta niciodată de poruncile date. Profesoara a întrebuințat atunci ca să o facă să asculte un mijloc ciudat. A chemat pe fată în camera ei, i-a arătat un ac și a spus Vreau să-mi înțep brațul cu acest ac." Fetița îngrozită a strigat Dar o să vă doară!" Firește a răspuns profesoara Dar nu o să-mi atâta suferință cât îmi faci tu mereu." Apoi și-a înfipt acul în braț. Sângele a început să curgă și fetița a rămas uluită privind rana. După aceea, cu brațele, după gâtul profesoarei, a spus suspinând. Nu știam că mă iubiți atât de mult, vă rog să mă iertați de tot ce am făcut. Din clipa aceea, fetița a fost cu totul alta. În sângele scurs prin neascultarea ei, ea a văzut dragostea profesoarei și această dragoste a biruito. o Așa a lucrat și Domnul Iisus cu noi. Din dragoste pentru mântuirea noastră s-a dat morții și încă moarte de cruce. Oare să ne lăsăm noi mai prejos decât fetița aceea indiană? Jetva Domnului Iisus merită mult mai puțin din partea noastră? Oare? Am ajuns acum la versetul 8 din 1 Corinteni 13. Începând cu acest verset, citim despre... Biruința, dragostea este atot biruitoare. Citim astfel 1 Corinteni 13,8 Dragostea nu va pieri niciodată. Prorociile se vor sfârși, limbile vor înceta, cunoștința va avea sfârșit. Dragii mei, veșnic tânără, veșnic frumoasă, veșnic puternică, aceasta e dragostea dumnezească. Ea nu cunoaște veștejire, nici pierdere, Timpul nu are nicio putere asupra ei. Dragostea este substanța veșniciei și nu va pieri niciodată. Vrei să trăiești veșnic? Atunci deschideți inima ca să-ți o poată umple Dumnezeu cu dragostea lui și cu această dragoste să iubești apoi pe oricine. Dragostea dumnezeiască este însuși Dumnezeu, de aceea nu poate pieri niciodată. Amorul însă, fiind izvorât din firea omului, se stinge ca și omul. Multe legături dintre oameni s-au făcut numai pe baza dragostei firești, fie căsătorii, fie prietenii și de aceea n-au durat. Dragostea firească sau amorul sunt de pe pământ și de aceea pierd. Deci să nu confundăm dragostea cu amorul. Cărturalul român Ibraileanu spunea, Limba română are neprețuitul avantaj de a poseda cuvintele iubire și amor pentru două lucruri cu totul deosebite, denumite în alte limbi cu un singur cuvânt. Să mulțumim domnului și pentru acest avantaj îți putem deosebi mai ușor ceea ce este dumnezeesc de ceea ce este omenesc. Dragostea este o putere Așa de mare și veșnică încât nici Dumnezeu nu poate să reziste în fața ei. Se întreba un om al lui Dumnezeu, ce va putea rezista dragostei dacă și Dumnezeu îi e supus? Dragostea nu va pieri niciodată. Prorociile se vor sfârși, limbile vor înceta, cunoștința va avea sfârșit. Prin comparație, Dumnezeu arată cât de mare și cât de necesară este dragostea. Sunt, dar îl frumoase prorociile, limbile, cunoștința, etc., dar nu se pot compara cu dragostea. Dumnezeu nu este nici prorocie, nici limbi, nici cunoștință sau altceva de felul acesta, ci El este dragoste. Iată de ce dragostea este veșnică. Prorociile se vor sfârși pentru că toți vor fi învățați de Dumnezeu. Limbile vor înceta. Vorbirea în limbi era un dar mult dorit de corinteni care se mândreau cu el. Nu știau să-l pună la locul lui. Sfântul Apostol Pavel plasează acest dar între ultimile daruri, iar aici spune și direct că va înceta. Nu este niciun îndemn în Sfânta Scriptură să umblăm după darul vorbirii în limbi, dar după dragoste, îndemnul este limpede și un puternic. Chiar la încheierea capitolului precedent, 12, citeam: Umblați după darurile cele mai bune, iar la capitolul 14 vom vedea în curând: Urmăriți dragostea. Darurile cele mai bune sunt darurile care rămân veșnic. Să umblăm numai după lucrurile veșnice mai întâi, nu după lucrurile trecătoare. Chiar și când e vorba de lucrurile biblice, trebuie să avem în vedere același principiu. Cunoștința va avea sfârșit. Corinteni erau doritori după cunoștință și se lăudau cu ea. Față de alții, cunoștința lor era mare. Aici spune însă că nici cunoștința nu va dura în veci. Dincolo nu mai este nevoie de ea. Toate faptele bune, toate virtuțile, toate darurile Dumnezești, toate sunt întrecute de dragoste. De aceea Dumnezeu ne îndeamnă să umblăm după ceea ce este nespus mai bun, mai înalt și veșnic. Fericitul Augustin spunea că toate aceste servicii, faptele de mirostenie, răspund unor necesități. Faceți să dispară săracii și faptele de milă se vor sfârși.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 Mai curată și mai sinceră va fi această dragoste, pentru că dacă tu faci bine cuiva care se găsește în suferință, aceasta ar putea însemna că tu dorești să te înalți în ochii lui și ai fi fericit ca el, care este prilejul binefacerilor tale, să-ți fie inferior. El era în nevoie și tu ai venit să-l ajuți, tu, cel care a trebuit să-l primească. Dorește mai degrabă, deci, să fii egal, pentru ca să puteți fi amândoi sub unicul domn căruia nimic nu poate să-i fie dat. Dragostea îi face egal pe toți oamenii și îi unește în chip desăvârșit. În împărăția cea veșnică a lui Dumnezeu, tot dragostea va fi aceea care va păstra unitatea tuturor ființelor și le va da fericirea tot mai nouă și mai frumoasă. Dragostea nu va pieri niciodată. Tot ce încetează vreodată nu este dragoste. Doamne Iisuse, Mântuitorul meu, îți mulțumesc pentru lumina Ta pe care mi-o dai mereu ca să pot deosebi lucrurile veșnice de cele trecătoare. Ajută-mă să mă alipesc necurmat numai de ceea ce este veșnic, ca să pot fi mai folositor lucrării Tale. Păstrează-mă în Tine, pentru că Tu într-adevăr ești veșnic și din Tine, prin Tine și pentru Tine să trăiesc și să lucrez. Amin. Iubiți ascultători, ne-am apropiat aici de încheierea programului C092 din partea emisiunii creștine de radio Evanghelia Lumina Vieții. Facă Domnul Dumnezeu ca toți să umblăm după darul acesta nespus mai bun, care este dragostea pentru slava lui și fericirea noastră veșnică. Amin.